Розділ десятий. Ну, чудово. Люди почали розходитись. А рада з Оверс у бік інженерного модуля радті в медичний відсік. Готувати комплект пошуку патології, А мене допомагала тягу прибрати таці зі столу. Він торкнувся її плеча. Доня моя, ти впевнена, що готова розмовляти з тією корпораткою? Все добре, дядьку. Її це роздратувало. І вона виконала рухи з низанням плечима і змахом руками, який це демонструє. «Не думаю, що Електра захоче мене скривдити, та й вона знає, що Вартмех тут. І Дат!» Вона винувата зерпнула на мене. «Він сказав, що можна так його називати». «Ну, звісно. Я відчув, як починаю скриготіти зубами». Т'яго стиснув Амені плече. «Просто будь обережна». «А як же?» – відповіла Амена, вже йдучи до кухонної зони та найближчого рециркулятора. «Принесу їй свіжий одяг, щоб була нагода зайти». Т'яго глянув на мене, а я обернувся до стіни. «Хочу подякувати за все, що ти зробив для мене», – сказав він. «Він це через силу промовив, чи то я просто в поганому настрої?» «Не знаю, уявлення немає, тож не відповів». Амена вийшла з пакетом одягу з рециркулятора, а я провів її коридором до електроної каюти. З трансляції датової камери я бачив, як електра встала по ще один контейнер води, тож випала гарна нагода для Амени ненав'язливо постукати і запропонувати одяг». Тоді Дат встановив захищений приватний канал зі мною і сказав, «Мені твоя допомога не потрібна». «Коли викрадав мене, ти так не думав», – угрзнувся я. «Маю на увазі, якщо не хочеш, можеш зі мною не розмовляти». «Чудово, нехай мені начкати». «То потрібна тобі покидьку, моя допомога чи ні?» – перепитав я. Дат скинув мені свій архів, і я загрузив величезний горід даних, які складалися з його посекундних перевірок стану. На щастя, після того, як мені доводилося відстежувати до фіга видобутих даних компанії, я вже знав, як із ними обходитися. Спершу я почав визначати, як мала би виглядати проріха в датовому архіві пам'яті. Мабуть, як величезна перерва в постійному потоці вхідних звітів від підсистем на кшталт підтримки життя, навігації тощо. Завдання виявилося нелегким, бо ДМІ Дата – це не дискретні звіти з під'єднаних систем, а радше сенсорні вхідні сигнали схожі на те, що я отримую від своїх пальців. Усе значно складніше, ніж те, як дані зберігаються в моїх архівах. Але коли я уявив собі приблизно, що шукати, то склав запит. Угорі коридору з каютами я спинився і відправив Амену далі саму. Не хотів, щоб Елетра мене побачила чи подумала, що я тут зачаївся, бо мені здалося, що це завадить Амені з нею побалакати. Дівчина дійшла до затвора і відправила Елетрі в потік записку. «Привіт, я тут тобі запасного одягу принесла, можна зайти?» Поки Летра відчиняла її, а далі вони сортували одяг, я перевірив свої сигнали від інших. Арада з Оверс зупинилася в коридорі, який вів до інженерного модуля. Арада обійняла Оверс, і та поцілувала її і сказала на вухо: «Тобі все вдасться, кохана, ти – стіна!» «Хитка стіна!» – пробурмотіла Арада. «Саме через хиткість я Араді й довіряв. Надмірно впевнені люди, які нікого не слухають, мене страшенно лякають!» Арада відсторонилася і усміхнулася Оверс. «Пора до роботи!» Дат відправив медичну каталку, і та ретельно мандрувала кораблем, підбираючи помотлашені тіла ворогів. Тепер вона заплавила в медичний відсік, де вже чекав Раті, а за нею вийшов Т'яго. Виднілося чимало засохлої крові та рідин. О, «Весело не буде», – пробурмотів Раті. «Угу», – кивнув Т'яго. «Піду візьму біозахисне спорядження». Дат додав у свій список справ відремонтувати і активувати дрони, зібрати ворожі дрони для оцінки та знищення. «Як ти почуваєшся?» – запитала Амена в спальній каюті. «Краще», – Елетра склала куртку собі на коліна. «Здогадуюся, про що ти запитаєш. Ми нічого не знали про ті імпланти. Взагалі такого не пам'ятаю». «Цікаво», – прокоментував Дат. «Я все ще сердився, але справді цікаво. Тому що в тебе теж проріхав архіві пам'яті?» – спитав я. «Так, причина не може бути та сама, але операційний підхід точно такий – узяти зарушника, викликати втрату пам'яті». Терпіти не може, коли Дат говорить слушні речі. Справді, операційний підхід такий самий, тож нам треба дізнатися, цю втрату пам'яті вороги спричинили технологію чужинних решток чи інакше. Поєднання застарілих людських технологій і чужинних решток може означати, що дурні люди з декорпоративних часів влаштували колонію на забороненій території з чужинними рештками. Не обов'язково, заперечив Дат. Перш ніж я почав сперечатися, він додав, «Можливо, та територія була недосліджена, а не заборонена. У дата значно суворіші вимоги до доказів, ніж у людей. Він завжди хоче спершу довести, що якісь речі дійсно існують, а тоді вже планувати, що з ними робити. Так, я нестерпний. Можна припустити, коли прибули корпоративні колоністи, на тій території залишилось щось із первинної до корпоративної колонії. Але дивно, що пізніші колоністи зберігали застарілі технології і користувалися ними. Мені не хотілося це визнавати, але дат і тут не помилявся. Ця технологія не те, що погана, просто я поклав ворожу контроль систему атакою фактично з історії стародавнього світу. І знаю про неї з перегляду історичних драм. Отже, що нам відомо, перед корпоративною колонією на тій території проживали люди. І в якийсь момент там знайшли чужинні рештки. Дат побудував у потоці графік, так, ще один, підписаний як «Первинні припущення Перигелія та Вартмеха». І надав до нього доступ усім людям, окрім «Елетри». Перший пункт. Факт один. Корпоративна колонія була заснована на місці раннього поселення з докорпоративних часів. Запитання. Чи присутні чужинні рештки? Якщо так, вони були на цьому місці від початку чи принесені пізніше? Чи та докорпоративна технологія була заснована саме через наявність чужинних решток? Чи корпоративна колонія була заснована саме через наявність чужинних решток? Люди спинилися, щоб прочитати. Амена, якій Елетра саме розповідала про свою сім'ю, приховала відволікання кашлем. Сім'я Елетри має спадковий договір з Бариж Естранзою і намагається накопичити достатньо робочого кредиту, щоб її саму рідних і двоюрідних братів та сестер перевели на управлінське навчання. Я вже достатньо знав Амену і потлумачив, вона вдає ввічливий інтерес, щоб приховати нажаганий. На мої запити щодо даних про стан дата почали надходити результати, і я все відклав на фон, щоб переглянути їх. Хм. Дат казав, що в нього відбулося одне примусове вимкнення і повторна ініціалізація, коли зник його екіпаж і з'явилися вороги. Тоді друге примусове вимкнення, коли його видалила ворожа контроль система. А коли ж цю систему завантажили в Дата? Очевидне її вторгнення і спричинило те перше вимкнення. Однак провалів було значно більше. От би з нами була Пінлі, І хоч як не хотілося цього визнавати, от би сюди ще і Гуратіна. Обоє аналітики, хоч я в цій галузі значно вправніший за них, та міг би принаймні показати їм, що бачу. Дате, глянь на це, сказав я. Я розумів дати і знав, що він виконує одразу кілька речей, допомагає Араді і Оверс зібрати результати сканування зі слідів чужинних решток у нього на двигуні, керує патологічним комплексом медсистеми для Раті, працює над перекладом мови ворогів з тягу, проводить повторну ініціалізацію і діагностику пошкоджених ручейних систем, а ще й моніторить свої поточні процеси. Але зненацька він перевів на мене 86,3% своєї уваги. Для Дата це дуже багато». Він вивчив результати за моїми запитами. Людина в цій ситуації сказала б «Це ж неможливо!» Дат сказав «Інтригує!» Доведеться розмістити їх на шкалі часу. Я шукав значні події, як-от вхід у куртовану і вихід із неї, а також зміни в навігації, щоб знайти, який вигляд вони мають у даних простан. Дат зібрав для мене загальні приклади, і я запустив ще один набір запитів. А мене в каюті обережно підбиралася до теми колонії. З серйозним обличчям вона повільно промовила. «Знаю, ти не хочеш розповідати про те, що забороняє твій корпоративний наглядач чи хто там, але нам дуже треба дізнатися щось про цю втрачену колонію». Алетра закусила губу. «Це приватна інформація?» «Хай тобі! Через наш зв'язок у потоці Амена відправила мені. Я не зовсім розумію, що вона має на увазі. Хтось є власником цієї інформації?» «Так, відповів я». Вона боїться за свою корпорацію з порятунку майна, а варто більше боятися, що її знову захоплять вороги. «Я розумію, але вороги у тій сірі можуть з'явитися знову», – сказала Амена. «Як мінімум тому, що ніхто не знає, як вони взагалі потрапили на цей транспорт і що сталося з екіпажем». Вона безпорадно підняла руки. «Ми можемо повторити їхню долю, і чим довше ми тут, тим небезпечніше». Електра поклала долоню собі на плече, ніби намагалася дотягтися туди, де був імплант. «Я думала...» «Ті нові люди і є екіпаж!» Дат втрутився. «Скажи їй, що так і є!» А мене щиро закивала. «Так, звісно, це екіпаж, але нам... Їм бракує тих, які були тут, коли вороги взяли контроль над кораблем». «Алетра спохмурніла ще більше». «А чому ми не можемо вилетіти з системи?» «Звичайні космічні двигуни поки що не працюють, і навіть якщо дістанемося крутовини, транспорт нас не відпустить. Сама чула, він запрограмований так, що не може відбути без екіпажу». Решта екіпажу. Він дуже підлий і рішуче налаштований. У потік Амена сказала Вибачте, дате. Вибачаю, відказав він. Я відчув, як змінюється його увага в потоці. Уявіть, наче він на мене витріщився. Хай витріщається скільки завгодно, я просити вибачення не збираюсь. І ми вже про дещо знаємо, додала Амена. Як от про чужині рештки навколо колонії до корпоративних часів. Ми з датом замовкли. Знаю, я й сам здивувався і чекали, чи це спрацює. «А, електра пухнюпалася, мені небагато відомо. Ми з расом екологічній техніки були ними, тому отримували лише мінімальну інформацію. В нас було в бріфі сказано, що колонію первинно заснувала якась давня держава, мабуть, через корабель холодного сну. Її відкрили 40 років тому, а тоді компанія «Адамантинові розвідки» заснувала її заново через скрутовану і тримала розміщення в таємниці». Далі компанія зникла через ворожий викуп, і її бази даних було знищено. В мене на обличчі виникло спантиличення, і електра стала пояснювати. Напевно, хтось намагався змусити нове керівництво заплатити за кодові ключі, щоб отримати дані. Але це така собі ідея. Відігратися, можуть на захоплених кадрах. Коли тебе викуповують і так ситуація погана, а якщо нове керівництво має на тебе зуб, то і взагалі? А мене кліпало, мабуть, щоб контролювати свій вираз. Я теж так пробував. Не працює. У потік вона спитала захоплені кадри, це вона про працівників, так? Про людей? Правильно, відповів дат. Елетра продовжила. Але все одно носій зберігання вдалося врятувати, і пізніше Бариша Странза викупила його, тож відновили дані, а тоді запустили цей проект порятунку майна. Вона завагалася. Про чужині рештки ходили чутки. Казали, що про них йшлось у відновлених даних, але можливо то просто чутки. «А що Бариші Странзе збиралася робити з рештками, якби їх такі знайшли?» – запитала Амена. «Щоб їх вилучити, потрібна спеціальна ліцензія, правда ж? Навіть на корпоративному кільці?» «Це вже за межами моїх повноважень». Електра непевним рухом потерла потилицю. «Фізичні реакції мали б неабияк допомагати у визначенні того, говорять люди правду чи брешуть, чи таємно планують убити всю дослідницьку команду, тощо. Іноді так і буває». А іноді люди просто виділяють схвильовані мозкові речовини без причини або через фізичні проблеми, як-от несправні системи травлення. Але сканер дата показав, що під час розмови про імпланти Елетра переживає ознаки фізичного страждання. «Це вони нам їх поставили?» – спитала Елетра. «Імпланти? Ті з дивних синтетиків. Твоя співробітниця один розібрала». Я взяв попередній звіт потоку Оверс, що здебільшого містив необроблені дані, які вона перед тим зібрала для сканування. У неї не було часу повиписувати звідти нотатки. «Ні, вона каже, що там дуже проста технологія». А мене закусила губу, вдаючи ніби думає, а не просто читає потік. Дат завершив звіт і зазначив, що імпланти не містять чужинних компонентів, але можуть бути приймачами для якогось більш езотеричного передавача. Він додав у груповий список справ пункт «Вивчити всю ворожу технологію». «А ще рядок два» примітивна людська технологія, розроблена для роботи з чужинними джерелами живлення або дивними синтетичними матеріалами у графік припущень Перигелія і Вартмеха. Вона думала, що вони можуть бути пов'язані з технологією чужих решток, додала Амена. Летра згорбилася, ніби її зараз знудить. Прийшли результати мого запиту на встановлення часової шкали примусових вимикань «Дата», і я зіставив їх з провалами, які вже визначив. Тоді в мене відбувся перший момент, чорт забирай. Дате. Звернувся я. Корабель прийняв мій звіт. Мить шоку тривала менш ніж одна сота секунди, але за відчуттями здавалось значно довшою. Тоді Дат зробив те, що варто було спочатку зробити мені, і заговорив до Амени через наше приватне з'єднання в потоці. «Амено, вийди з каюти!» «Негайно, Амено, там потенційна небезпека!» – додав я. мене захвилювалася, але приховала цю емоцію, вдумливо промружившись і прибравши волосся з обличчя. Вона була більш схожа на людину, яка забула щось зробити, а не почула про загрозу. Ой, мене тут дядько через потік викликає. Вона підвелася і пішла до затвора. Ще побачимося пізніше. Елетра втомлено кивнула, а мене дочекалася, доки затвор за нею зачиниться, а тоді побігла до мене коридором. Що сталося? Прошепотіла вона. Я взяв її за руку і повів за рих. Органічні частини викинули мені в тіло порцію адреналіну, і тепер я почувався дивно і холодно. А мені навряд чи могли поставити імплант, бо вона перебувала під постійним наглядом мене і дата. Але я все одно перевірив. «Дат зіткнувся з транспортами, транзит ще до першого вимкнення», – сказав я. «Ті, хто напав і викрав його екіпаж, прибули з їхнього корабля». А мене вирічилося на мене. «От зараза!» Ми почали нову нараду, цього разу в потоці. «Алетра» знову була відключена. Тепер Дат дозволив мені відповідати за зображення відеоконференції, але мене надто несло, щоб ще й робити його красивим. Рада з Оверс досі були в інженерній гондолі, а Раті і Тяго у медичному відсіку. Ми з Аменою сиділи на камбузі, щоб бути неподалік, якщо Електра раптом щось учворить, а не лежатиме в каюті як людина, що відходить від травми. І, можливо, вона і досі така людина, попри наші докази, які цьому суперечить. Амена нервово наминала шматочки оброблених імітаційних овочів із контейнера з камбуза. Перед тим вона попросила дозволити їй слухати конференцію, але позначити її потік як прихований. Сказала мені, «Якщо треба, щоб я щось зробила, я зроблю, але багато чого сталося, тому мені потрібна хвилинка перевести подох». Тягу спитав мене, де вона, і я відповів, «У туалеті», за що вона блимнула на мене сердитим поглядом. «Амено, я ж тобі не соціальний секретар. Якщо хочеш кращу брехню, придумай її сама». Я конвертував свою часову шкалу у видимий для людей і аргументованих формат, розставив підписи і виклав у потік. Там було видно, що перше прибуття дати в цю систему через Кротовано було його останнім підтвердженим спогадом. Далі я все реконструював на основі даних про стан. Виглядало так. 1. Прибуття дати в систему. Два. Дат отримує сигнал лиха з сигнатурою корпорації Баришестранза. Сенсори показують один контакт, конфігурабельний корабель-розвідник. Жодних ознак другого транспорту Бережестранзи постачальницького судна, на борту якого були, за їхніми словами, «раз» і «елетра», коли відбулася атака. Сам сигнал лиха, позначений як запит на медичну допомогу. Три. Дат тягне човник розвідника Бережестранзи у свій модульний док. Чотири. Стається щось непідтверджене, але явно зле. П'ять. Тоді розвідник Берешістранзи з'єднується з модульним доком, судячи з усього, щоб забрати екіпаж дата за ручниками і залишити на борту ворогів, якщо вони вже не висадилися там із човника. Я глянув на той човник через датові камери, а наступним у списку справ збирався сходити туди та обшукати його. 6. Дат іде з системи через кротовану. 7. Дат виходить із скротований біля станції збереження. Подорож тривала неповні три години, з чого робимо висновок, на той час чужині рештки вже були на двигунах. Вісім. Обмінявшись комунікацією зі станцією збереження, ДАТ переходить у режим очікування на п'ять кораблециклів. Далі, коли в систему перебуває наш комплекс, ДАТ атакує його кілька разів пострілами, промахуючись, бо надав власним бойовим системам хибні дані націлювання. Мені не вдалося точно визначити, коли саме ворожу контроль систему завантажили в ДАТА, але це сталося десь до вказаного моменту, бо стан оновлень оповідав небагатослівну, але напружену історію про боротьбу за зброю. Екіпаж дата взяли в заручники за гарну поведінку, але він не бажав убивати нашу дослідницьку команду, і навіть коли знав, що я вже в його тягачі. Ворожа контроль система, мабуть, розібралася, хто підбиває її руки щоразу, коли вона намагається вистрілити. Бо саме тоді дата й видалила. Чим спричинили в оновленнях стану справжню сейсмічну катастрофу. Крізь датові камери. Я бачив, як інші осягають цю інформацію, і їхні обличчя перекошуються з дедалі більшою тривогою. Тож спогадів перегілія про те, як він стріляв по корпоративному транспорту, ніколи насправді не існувало? Дат не відповів. Думаю, він засмутився. Я також засмутився, але хтось мусить грати роль дорослого. Я звик до того, що дорослий – Дат. Судячи з даних про навігацію, сенсори і стан, які я переглянув, зі зброї не стріляли, доки Дат не зіткнувся з нашим комплексом у просторі збереження, – сказав я. Крім того, в архіві зовнішніх сенсорів немає відео чи даних про стикування з розвідником Бариша а також із прибуттям і стикуванням човника Еле-3 і Раса, через які вони начебто потрапили на борт. Не хотілося казати це вголос, але я мусив. Дата зламали невдовзі після першого контакту із розвідником і його човником. Спочатку щось видалило значні частки його особистої пам'яті, а потім грубо замінили її. Люди мовчали, осмислювали почути. Тоді Ратіо звався. «Перепрошую, тобто бідолаха Перегелій». А рада погодилася. «Страх який? Розвідник Бариши мабуть, прибув у цю систему першим, і тут на нього напали... Захопили? Наші друзі-вороги? Але якщо той постачальницький транспорт дійсно існує, то де він?» Оверс скривилася. «Його могли знищити. Припускаємо, що екіпаж Перегелія зараз у заручниках на розвіднику». «А він озброєний?» – стурбовано спитав Раті. «Не люблю, коли по мені стріляють». Датний відповів. «Напевне, так», – мовив я. Для проєкту засвоєння в технічно-ненаселеній системі Бережестранзі було простіше мати ліцензію на страхування озброєного корабля. Тягу ходив туди-сюди перед медплатформою, склавши руки. Ми з Перигелієм перекладали мовлення, яке зняв Вартмех, і воно у кращому випадку викликає запитання. Вороги – нам доведеться придумати для них якусь іншу назву – говорять про необхідність завершити свою місію, але не кажуть яку. «Іще в них імпланти, як в електри, додав Раті. Інші люди мали такий вигляд, наче не знають, про що ще думати. Я й сам не знав. «Та чи був у них контакт із чужинними рештками?» Сканування не показує збігів зі списку дивних синтетиків чи органічних чужинних решток. Раті глянув на Тягу для підтвердження своїх слів. «Але така ймовірність залишається. За статистикою, є чимало невідкритих місць із чужинними рештками. і ще багато таких, куди ніхто не може дістатися, щоб проаналізувати тамтешні компонентні матеріали. А сканування показує в їхніх тілах сліди невідомих елементів. Доки не отримуємо для порівняння дані планетарного дослідження, неможливо сказати, ці елементи природні чи є дивні синтетики. Раті виконав жести і надіслав у потік кілька результатів сканування, щоб побачили інші. І ще на їхніх костюмах справді викарбуваний на заводський код. Я не можу прочитати, що на ньому, а база даних Перегелія не здатна його ідентифікувати, хоча проблема може бути в повторній ініціалізації чи проблемах з архівом пам'яті. Але підозрюю, що ці костюми взято з припасів однієї з двох колоній – первинної чи корпоративної, які заснував Адамантин. «Напевне, ми знаємо те, що ворогів видозмінили, аби вони так виглядали», – сказав Тяко. «Невідомо, чи вони самі це собі зробили, чи через випадкові контакти з небезпечними чужинними рештками. Якби вони не були всі мертві, можна було б спитати. Так, це камінь у мій бік». «Якби вони не були всі мертві, то намагалися б убити нас або імпланти нам пришпилити». Буркнула Амена за межами потоку і захрумтіла овочевою масою. Оверс розвела руками. «А де в цьому плані елетра? Вартмех за Меною мали б врятувати її з другом. Вони мали б шпигувати, якось так?» «Як на мене, це вже занадто», – рада наморщила чоло від роздумів. «Ворги, коли взяли вартмеха на борт, не могли знати, що він здатний захопити контроль над кораблем. Вони думали, що шукають зброю, а не людину. То навіщо влаштовувати якусь хитру мудру пастку зі шпигунами?» Оверс зсутулилися в кріслі Сердита. «Так, дійсно», – вона була втомлена. Я підозрював, що погана ідея проводити наради, коли в людей закінчується мозкова здатність. «Я думаю, що Електра не бреше» а їй просто змінили спогади, як і перегелію», – додав Ратті. «Ти просто хочеш завжди бачити в людях найкраще», – скептично сказала Оверс. Той пирхнув. «Ні, це про Т'яго. Я зберігаю оптимізм, та загалом я реаліст». Т'яго це наче трохи образило. «Ні, це про мене», – виправила Арада і усміхнулася Оверс. «Це я оптимістка». «Маленька, ми знаємо», – Оверс стиснула їй плече. «А мене ти вже в потоці?» – спитав Т'яго. «Що думаєш про електру? Вона не збрехала, ніби не пам'ятає, що сталося. Амену здивувала, що запитала її думку, але вона проковтнула їжу і відповіла в загальний потік. Спочатку я так і думала. Вони обоє так переймалися приватною інформацією та проблемами, що можуть виникнути, і це мені виглядало правдивим. Але тепер, думаю, вона не настільки боїться. А Амену дратував брак слів для пояснення своєї думки. Думаю, або вона бреше, або я їй закрутила голову, і вона не знає, що сталося, і боїться це визнати. Рада подивилась у стелю. «Пергеліо, можеш нам ще щось розповісти? Що сталося на твою думку?» Дат уже довгий час мовчав, і це почало мене хвилювати. Він любить ділитися своїми думками, хоч я навіть і не певен, що тут доречне слово «любить». Але фактично Дат постійно видає свій погляд на речі, подобається вам це чи ні. Дивно, що він досі не втрутився, аби сказати людям, що ті пропустили щось очевидне, чи підходять до проблеми з неправильного боку. Коли він промовчав, відповів я. Дад зараз перезбирає свої дані журналів. Якийсь час він не зможе контактувати. А мене підозрило, бо до мене. Це правда? – прожепутіла вона. Я спробував показати її жестом, будь ласка, не кажи їм, що я брешу. Дякую, Вартмеху, – сказала Арада. Вона прочесала пальцями коротке волосся, ніби хотіла зібрати думки докупи. Це очевидна проблема. Людям необхідно перезарядитися, поспати або що, інакше їхні рішення будуть ще гірші, ніж зазвичай. «Ну гаразд, все це суттєво не змінює наших цілей», – продовжила вона. «Нам усе одно треба відшукати екіпаж Перигеля, але тепер ми хоч знаємо, що спершу слід знайти той корабель-розвідник». Я сподівався, що Дат це якось прокоментує, навіть просто скаже щось на кшталт «бо інакше», але від нього нічого не пролунало. Т'яго був замислений, у чому я старався не бачити поганого знаку. «А радо? звернувся він. Я б забрав електру в медичний відсік і провів ретельне неврологічне сканування. Крім того, так я зможу саме з нею поговорити. Перегляну повний звіт мене і подивлюся, чи вдасться витягти ще якусь інформацію. «Слушна думка», – відповіла Арада, – «при всьому оптимізмі нам необхідно знати, вона бреше і щось планує у нас за спинами, чи щиро вважає, що каже правду. Постараємося отримати як мова більше інформації, перш ніж... перш ніж щось трапиться». Я налаштував приватний зв'язок з потоком Аради і повідомив їй. «Вам усім треба відпочити. Негайно». Та завагалася, тоді скривилась і потерла скроні. «Мабуть, ти маєш рацію. Поговорю з іншими». Я відклав відеодисплей знову в режим очікування. А мене вишкребла залишки овочевої маси з контейнера і сказала, «А Дат дійсно над чимось працює?» «А як же?» – відповів я. Вона зміряла мене поглядом. «Можливо, уточнив я. Я налаштував захищений канал для нас трьох. Мене Дата і мене. Дате, відповідай!» Відправив я. «Ти лякаєш Амену!» «Треба говорити чесно, інакше не спрацює!» Я додав. «І мене лякаєш!» Стало легше, коли Дат узвався. «Я продовжую ремонт свого двигуна для звичайних подорожей і оцінюю дані сканування систем далекої дії, щоб визначити можливі шаблони пошуку розвідника». «Ти в нормі?» – запитала Амена. «Ні», – відповів Дат. «Я не очікував, що він це визнає. Ну, взагалі не очікував. Отже, нічого доброго». А мене вдихнула, перегрупувалась і кивнула. Звісно, я бачу. Але зараз ми в не набагато гіршому становищі, ніж тоді, коли ви вдвох це виявили. Та навіть кращому, бо тепер ми допомагаємо тобі дізнатися, що ж насправді відбулося. І завжди краще мати доступності більше інформації, на основі якої діяти. Вона подивилася на мене з коса. Так, каже моя друга мама. Дат Пінганув мені, закликаючи до приватного з'єднання, і я дозволив йому налаштувати мій канал. «Мій екіпаж», – озвався він. «А що, як вони взагалі не пішли з корабля?» Я зрозумів, що він має на увазі. «Дате, нічого не вказує на те, що людей убили чи поранили на борту. Я перевірив. Це перше, що я перевірив, коли був у житловому моделі. Там нічого. І ти сам провів сканування. Вороги погромили кілька кают, залишили там розгардіяш і власні рідини. Вони б не прибирали після…» Я завагався, але мусив бути цілком щирим у своїх думках, бо від нічого не приховаєш не прибрали б там після масового вбивства. Я бачив такі сцени, Дате. Там багато крові і безладу залишається». Він не відповідав, але я відчував, що Дат слухає. Я продовжу. «Щойно відремонтуємо твої дрони, відправимо їх ще раз на пошуки біологічних залишків, але не думаю, що вони щось знайдуть. Я вважаю, що з твоїми людьми все було гаразд, коли вони покидали корабель». «Чи може це означати, що вони пішли добровільно?» – спитав він. «Таке варто враховувати». Якщо ми діємо так, як зазвичай діяв би дат, коли він не емоційно ослаблений, і дивимося лише на ствердні дані, то не знаємо, чи екіпаж викрали, чи вони пішли добровільно, чи втекли. Оскільки обидва датові човники в доках, нам відомо, що екіпаж ними не скористався або екіпаж спробував утекти, але їх викинули в космос. Я не збирався про це згадувати, бо дат мусив знати, що така ймовірність є, та можливо він прибрав її з дерева рішень, знаючи, що інакше не зможе функціонувати. Немає сенсу над цим миркувати, принаймні зараз. Треба шукати, доки не знайдемо відповідь. Якщо це і є відповідь, розберемося з нею вже, коли до цього дійде. Я сказав, треба провести повну інвентаризацію, особливо того складу ручної зброї. Якщо екіпажу довелося піти з тебе, коли вороги зламали твої системи, можливо, вони примусили їх зайти на борт розвідника. Пауза була довга, 3,4 секунди. Тоді Дат відповів. Згода. І тут до мене дійшло, що від моменту, коли дослідник Берешестранзе підібрався і вчинив свою справу, Дат переживав розпач і жах. Він змусив своїх поневолювачів викрасти мене не тому, що побудував якусь грандіозну стратегію, а тому, що потребував мене. Ненавиджу емоції. У приватний канал між мною і Датом я сказав «Вибач, що назвав тебе Гівнюком». Він відповів «Вибач, що викрав тебе і спричинив потенційну супутню шкоду твоїм клієнтам». А мене стежила за мною, звівши до купи брови. «Ви зараз розмовляєте?» «Так». Тепер мені довелося дивитися на стіну. А мене все одно нервувалось. «Знову гиркаєтеся чи вже миритесь? Бо зовні і те і те абсолютно однакове». «Миримося», <пробітник> – відповів їй Дат. «Добре». А мене розслабилося. «Добре, що так. Що в нас далі за списком?» Я пішов обшукати транспортний човник Бариша Странзе. Не сподівався, що щось вдасться знайти, але це один із пунктів у списку дій, то чому ж ні? Дац повісти Вараду, що поки він працює над двигунами, то водночас готує відділення слідопитів. Суто на випадок, якщо доведеться обшукувати планету з колонією. Сподіваюся, до цього не дійде. Я не люблю планети. Слідопити – це як дрони для космосу, активні сканери, які шугають навколо планети і збирають інформацію про довкілля та рельєф. Плюс шукають сигнали комунікаторів, ймовірні джерела живлення і все, що може планувати нас убити. Такі речі страхова компанія, який я колись належав, здійснювала через супутник, коли готувалася давати страхові гарантії, якісь нещодавно відкриті для дослідження планеті. Та супутник компанії головно створює карту всієї планети, а слідопитий шукатимуть потенційне розміщення датового екіпажу. Вони досить дорогі, недоступні звичайним дослідницьким командам. А радо це вразило. Компанія не дає в оренду слідопитів не лише через ціну. З ними планетні дослідження стають безпечнішими і більш прицільними, тому у великих страхових компаній знижується попит на всіляке коштовне оснащення для цих досліджень і дорогі гарантії безпеки. Я стежив за невимушеною розмовою між Т'ягою і Електрою, поки медплатформа виконувала глибоке сканування останньої. Оверс була у відсіку тих обслуговування, заново збирала ремонтний дрон, який я знайшов в інженерному модулі, щоб той ремонтував інші пошкоджені дрони. Рада переглядала результати сканування чужинних решток на двигуні, але те, що від них там залишилося, тануло або розкладалось, тож більша частина даних нікуди не годилася. Як зазначила Оверс, тримати таку штуку все одно незаконно, тож якщо вона повністю розтане, буде лише краще. Але виглядало так, що від неї залишиться слід, який ще й відшкрібати доведеться. Рад тікутив коридорами блок очищення біологічних матеріалів і підбирав шматки мертвих ворожих дронів. А мене човуючий йшла за мною до човника. Їй дуже треба виспатись. Я так і не почув нічого від аради на цю тему, тож вніс у загальний список дій пункт людям необхідно відпочити. Раті, перебуваючи в центральному коридорі, побачив його і пробурмотів так, благаю якнайшвидше. Я провів швидку візуальну перевірку обох датових човників, щоб упевнитися, що вони пусті і їх не модифікували. Човник, беречи з транзи, стояв у середині того самого стикувального модуля, прикріплений до модульного шлюзу, в якому була висувна труба, що обхоплювала затор. Дат казав, що всередині човника нікого немає, а також у нього немає активного бота-пілота. Але я попросив Амену почекати в коридорі разом із призначеними її дронами, а сам підійшов. Затвор був запечатаний, але не замкнений на код, що логічно, якщо ми вважаємо, що електри раз не брехали про те, що їх схопили, коли вони намагалися втекти із свого приреченого транспорту. Тепер, коли ми впевнені, що все відбулося не так, хто в цій фігні розбереться? Ще раніше Дат відключив човник від потоку. Я обережно торкнувся шлюзу. Зважаючи на неактивний стан його бортових систем, я не очікував, що якась чужинна вбивча програма чи розумний вірус, чи ще щось невизначене виплегне і заразить мене. Але факт залишився фактом. З датом щось сталося, попри всі його рівні захисту, тож чужинне вбивче ПЗ залишається ймовірним. Я досі не вловлював жодного потоку, тож закасав рукав і налаштував енергетичну гармату на імпульс, який вимкнув блокування. Затвор відкрився, зсередини війнуло трохи затхлим повітрям. Воно не пахло водоростями і середовищем культивації, яке я асоціював з ворогами. Там відчувався запах брудних шкарпеток, який я асоціював з людьми. Та все ж відсутність доказу ще не доказ відсутності. Або минулої відсутності. Коротше, ви зрозуміли. Я скористався власним сканером, переконався, що всередині нічого не рухається і немає активної зброї, і війшов. Човник був іншої моделі, ніж той, в якому я перебував раніше, але за конфігурацією скидався на стандартний транспортний. Він був невеликий, вміщав максимум 10 людей, без кают і з туалетом, що розкладався з в перегородці. Фу. Окремі сидіння були розташовані спіралю в головному відсіку, тож для висадки вони мали б по черзі крутитись. Очевидно, що човник був призначений для коротких мандрівок між кораблями або з корабля на станцію. У кабіні пілота було сидіння, а поруч наразі порожня консоль інтерфейсу бота-пілота. На убивці виднілись ознаки звичного зношення. Єдиний пасажирський відсік був загалом чистий, але панелі і набивка зачоввані. Ймовірність, що чужинний мозок збудував все це як приманку, трималася на рівні лише одна сота. Це теорія, гаразд? А мене спитали мене через приватне з'єднання потоку. «Там порожньо? Щось дивне є? Можна підійти?» «Можеш підійти до затвора, але не всередину». Я взявся шукати фізичні докази. Доведеться перевірити всі шафки для зберігання. Де завгодно може бути прихований простір, у якому щось чаїться. Кожух двигуна мав фабричну пломбу з минулого техогляду, тож його навряд чи інфікували незаконні чужинні рештки. Доведеться зламати пломбу, щоб усе одно провести візуальну перевірку суто для певності. Також потрібно завантажити журнали, але доведеться зробити це через інтерфейс дисплея. Мені не хотілося ризикувати навіть попри неактивну операційну систему. А мене підійшла до затвора, нахилилася вперед і розвернулася. Якщо треба від мене якась допомога, я готова. Я пінганув її у потік на знак підтвердження. Вона спостерігала за моїми пошуками протягом семи хвилин сорока секунд, а тоді сказала, «Можна тебе про щось запитати?» Ніколи не знаю, як на таке відповідати. Піддатися першому імпульсу, який завжди підказує «ні», чи просто змиритися з неминучим? «Це якось пов'язано із контрактом?» – запитав я. Гучний звук зітхання юної людини. «Просто хочу дещо зрозуміти». Я здався під тиском неминучості. «Так». Вона завагалася. «Ну, отже, моя друга мама насправді не просила тебе розлучити мене з Марном». Я вже відповідав на це запитання. Міг би розсердитися на неї за повтор, але варто визнати, я дійсно багато брешу. «Я тобі не брехав. Вона нічого про це не знає. Хіба що ти сама розповіла?» Я ж завершив обшук каюти і пінганув дату. Він згенерував дисплей із вимкненим інтерфейсом потоку, щоб той не транслював на дата, на мене чи ще на когось те, що може виявитися в системах човника». Ва мене ще лишилися запитання. Тоді навіщо ти це зробив? Ти не... не... за мене. Тоді ти мене навіть не знав як слід. Чому дать любить юних людей? Вони так виснажують. «Я маю досьє на всіх членів сім'ї докторки Менце та їхніх компаньйонів. Я стривожився через Марна, бо проводив оцінки ризиків щодо всіх людей і аугументованих, які намагалися чи сформували нові стосунки з докторкою Менцею і її сім'єю чи компаньйонами після інциденту з сірим кризом. Марна показала, як загрозу для тебе». Подумками мене роздумувала над цим. Я з'єднав консолі відокремлений дисплей. Тоді став запускати на ньому необроблені файли журналів човника, відфільтровуючи все, крім тексту. Я записував інформацію візуально, а далі міг конвертувати її назад у поля даних і шукати швидше. Так ми отримуємо дані з журналів без прихованого коду. Там є візуальні елементи, які можуть спричинити мені проблеми. Але я міг відсортувати їх, і, звісно, ймовірність того, що файл журналу буде захищений від візуального завантаження вартмехом, становить нижче 5%. Знаю, я параноїк, але отак весь час уникав долі переробки мене на запчастини. А мене повільно промовила. «Напевно, якби ти помилився, він би хотів усе пояснити, а не просто втік і більше зі мною не розмовляв». Збогляду моєї оцінки загроз, утеча і небажання більше бачитися – чудовий результат. Але я був майже певен, що Амені це почути не захочеться. Вона продовжила. «Мені він здався приємним. Я не… Так, тоді я сказала, що розумію, що роблю, але насправді не дуже вмію знайомитися з новими людьми». З оцінки загроз щодо компаніонів раті, я знав, що в нього багато стосунків із людьми і агументованими всіх гендерів, і він, схоже, цим задоволений. А мені варто питати в нього поради, але не думаю, що вона це захоче почути. Тоді вона спитала, «Ти любиш мою другу матір? Т'яго думає, що так?» «Я мав би передбачити, що все переросте в допит. Не так, як він собі думає», – відказав я. його обличчя сповнилося сумнією. «Хіба ти знаєш, що він думає?» Та й він не знає, що думаю я. Я був зайнятий тим, що конвертував навало необроблених даних журналів з візуального зображення назад у формат із можливістю пошуку. І якщо помилюся з полями, то все перетвориться на грандіозний безлад. Мабуть, варто було просто замовкнути, але я не хотів образити Амену. «Твоя друга мати моя...» – почав я. Клієнтка вже не то слово. «Моя колега...» Я зрозумів що слід уточнити. Добирати правильні слова дійсно важко. «До появи твоєї другої матері я ніколи не був справді членом команди, а просто...» «Командним пристроєм», – договорила Амена. «Точно. Так. Розумію. Дякую, що дозволяєш розпитувати». Дат, мабуть, помало відновлювався, бо вліз зі словами. «Скажи, що дбатимеш про неї. Саме такими словами. Не кажи, мовляв, готовий випотрошити все, що спробує завдати їй шкоди. Дати, відмахайся». Да, схоже на юних людей тим, що також не любить чути слово «ні». Він наполіг. «Скажи, це ж правда. Просто скажи. Юним людям необхідно чути таке від їхніх опікунів». «Дати, я не опікун». Я завершив конвертувати журнали і перевірив через дрон, як там у мене. Вона стояла спершись на прохід затвора, поклавши голову на буфер ізоляції. Не найкраще місце, щоб класти там голову. Суто для інформації. Судячи з її виразу, вона або засинала, або глибоко замислилась. «Або йте-йте». «Тобі поспати треба», – сказав я. Вона позіхнула. Як скажеш, третя мамо?» Нарешті Арана наказала всім відпочити. Хоча до неї навіть не ну, одразу дійшло, що ми з Датом залишимося активними, тож людям немає потреби по черзі чатувати. Довелося сказати їй, що в мене є список справ, і я їх виконую значно швидше, якщо вони просто перебуватимуть в одному місці і мовчатимуть, а сон – найкращий спосіб провести цей час». Оверс долагодила дрон і відправила його почати ремонт інших дронів дата. Вона спала на дивані в зоні відпочинку біля камбуза разом з Раті, який вже завершив очистку біологічних решток. Чулося хропіння. Рада спала на одному з робочих сидінь на контрольній палубі. Вони дуже зручні, не так це і погано. Медичне сканування завершилось і тягу провів електро назад у спальню каюту. Він вивідав у неї не набагато більше за амену, хоча ставив тонче запитання. За його спонуканням Елетра переглянула свій аугмендаційний годинник і страшенно спонтеличилася. Пристрій показував, що їхній транспорт пробув у цій системі 43 стандартні корпоративні дні. Елетра з цим категорично не погоджувалася. Це ще сильніше підтверджувало теорію, її якось вплинуло на пам'ять. Первинний аналіз сканування не виявив генетичних маніпуляцій, прихованих пристроїв чи позалюдських біопрепаратів. Усі дрони, які в мене залишилися, вартували, але я змусив Амену піти в невикористану каюту біля камбуза, бо ту легше захищати, якщо на нас нападуть. Мало ймовірно, але так можна сказати і про всі інші несподівані речі, які з нами наразі відбулися. Мій модуль оцінки ризиків припинив генерувати звіти ще три години тому. А мене спершу намагалася лягти на голу койку і підкласти під голову запечатаний пакет із постілю, але я змусив її підвестися, розгорнути його і зробити все правильно. Злюкати. Простогнала вона. Я відкрив ще один пакет із постілі, щоб було комфортніше сидіти на койці, щоб мене знову не заскочило зненацька. Мені необхідно багато чого накодувати і проаналізувати. Я мусив розробити рішення для протидронного камуфляжу щодо ворожих дронів і протидію для шоломів та оснащення ворогів. Крім того, мені треба передбачити, як ворожа контроль система протидіятиме моїм контрзаходам, щоб мене не пошило в дурні якесь зроблене на швидкоруче оновлення ПЗ. Потрібно проаналізувати той твердотілий екранний пристрій і дізнатися, чи справді-то релікт часів до корпоративного кільця. І ще – опрацювати нові файли з даними, які я щойно згенерував із журналів човника. Я зібрав дані, які Раті завантажив у потік після патологоанатомічного дослідження, а також сканування костюмів і шоломів ворогів. Оверс провела корисний аналіз апаратного забезпечення ворожих дронів. Тоді я запустив свої запити і процеси, щоб узятися за код. Ще видала в одне візуальне джерело і увімкнув перший епізод «Відкривачів світів». Я вже його бачив багато разів, тож не мусив дивитися дуже уважно. Я дуже-дуже хотів виділити собі трохи часу, щоб дістати з довгострокового сховища якийсь новий серіал і подивитися кілька епізодів. По-справжньому розслабитись, але поки що і відкривачі світів на фоні згадяться. Крім того, вони слугували наживкою. Після 27 хвилин клюнуло. Я помітив, як у голові замаячив дат. «Уявіть, що ви сидите перед дисплеєм, а хтось у восьмера більший за вас втискається поруч і сідає до вас на крісло». Він дивився відкривачів світів, а також пхався до мене з порадами щодо коду і виконував власний аналіз даних. «Твердотілий екранний пристрій справді нагадує відомі схеми технології до корпоративних часів», – повідомив Дат, демонструючи результати сканування і відповідні приклади. «Але цей не заводський. Його зліпили з компонентів, які позбирали з інших пристроїв схожого віку». Жодних слідів чужинних решток чи відомих дивних синтетиків виявити не вдалося. Логічно. Це міг бути замінний пристрій, який зібрали люди в докорпоративній колонії. Або наступні покинуті корпорати, в розпачі натрапивши на деталі зі старої колонії, коли їхні власні технологічні ресурси не витягали і доводилося якось виживати. Так, корпорації – повна фігня. Мені подобався код, який ми спільно створювали, але водночас здавалося, що цього замало. Показник оцінки загроз не кращив. «Ми займаємося лише захистом», – сказав я Датові. «Потрібне щось для нападу». «Я думав над тим, щоб вибудувати штурм убивчою програмою, але дані, які я зберіг з ворожої контроль системи, свідчать, що він буде неефективним», – Дат показав мені аналіз. Радіоверс оверс припускають, що певні елементи ворожих технологій до корпоративних часів, наприклад, імпланти, можуть виконувати роль приймачів для езотеричної апаратури чужинних решток, як от тієї, що пошкодила мідвигун. Стандартний штурм убивчою програмою на системи до корпоративних часів не враховуватиме чужинну систему. Хіба що це буде варіативним і змінюватиме поведінку на основі захисту і перешкод, з якими зіткнеться? З поточними ресурсами я такого не накодую. Він мав на увазі щось подібне до того самоусвідомленого вірусу, який сірий криза охоронна компанія Палісад застосували проти бойового корабля компанії, де я мало не розтрощив себе і не знищив собі архів пам'яті, допомагаючи боту пілоту в боротьбі. Звідси в мене виникла ідея, але я був не чи зможемо ми таке втілити. Тоді тіяго перетнув кампус, спустився нашим коридором і зазирнув у двері. Через камеру Дата я побачив, як він глянув на Амену, яка в той же час лежала нерухомою кубкою кінцівок під ковдрою, втулившись обличчям у подушку. Люди все роблять дивно, зокрема відпочивають. Тоді він перевів погляд на мене. Тихим голосом запитав. «Можна до теми?» Дат увімкнув на Аменіній койці приватне звукове поле. Я думав, чи не відмовити? Але припустив, що він хоче спати на койці, з якої видно Амену, бо не довіряє мені в піклуванні про неї. Тож я позначив собі ідею з убивчою програмою на потім і відповів. Так. Т'яго сів на койку навпроти мене, взяв із-під неї пакет постелі, а тоді відклав її. Прекрасно. Зараз побалакаємо. Якщо маєш хвилинку, я б хотів поговорити. Почав він. Я міг відповісти, що не маю хвильки, бо мушу писати код, який рятуватиме людей від дурних ворогів невідомого походження. Але хвильку я таки мав. Дат перед тим побудував симуляцію виправлення програми, що захищала шоломи і костюми ворогів від моїх дронів. І тепер проводив перевірки мого нового націлювального коду для дронів. До комуфляжу ворожих дронів рішення надавалося важче, бо то в них фізичний ефект, а не наслідок сигнальних перешкод. Жоден із фільтрів, які я вигадав для функції сканування і націлювання в дронів, не діяв, принаймні, в симуляціях. Якщо продовжувати битися головою об стіну, це нічого не дасть, доки не придумаємо альтернативний підхід. Тож я вирішив не бути мудаком і відповів. Звісно. Знаю, ти так не думаєш, але я одразу зрадів, що ти опинився в цій місії. Ой, та не треба. Я міг увімкнути аудіозапис, на якому він говорить про мене, доктор Сіменсі, але так би мене звинуватили в підслуховуванні приватних розмов у захищених просторах і персональних помешканнях. І ти не мав серйозних побоювань? Спитав я. У на обличчі промайнула хвиля подову, як буває в деяких людей, коли кажуть щось, що їм здається непритаманним вартмеху. «Були», – повільно відповів він. Минуло вже багато часу, тож він навряд чи пам'ятав, що казав дослівно, тому не знав, що я його цитую. І все ж він злегка звузив очі. «Я знаю, ти врятував нам життя...» Він завагався. В кінці речення зависло невимовлене «але». Мені не хотілося марнувати на це за багато часу, тож я сказав але тобі не подобається, як я це зробив. Погляд у Утьягу посуворішав, і він відповів. Так, я не в захваті від того, що твої дії бачила Амена, але проблема не в цьому. Дат повідомив мені через приватне з'єднання. Не став запитань, якщо не знаєш відповіді наперед. Так і є, адже я не послухав його. А в чому? – запитав я. В Бутоці Дат виконав свою дію рівноцінну закочуванню очей і ввімкнув наступний епізод відкривачів світів. «Ти надійне плече для Айде». Мене це зачепило. На щастя, за процесами стежив Дат, тож я не напортачив з аналізом даних. Також він підкинув мені значення фразіологізму «надійне плече. «Я знаю, що воно означає», – приватно відказав я Датові. «І так і справді знав, але не те, що вкладав тягу. Напевно». Я не вказую доктор Тіменсі, що робити. Тіаго стиснув зуби. Не сумніваюсь, але вона боїться виконувати свої обов'язки лідерки ради. Не подаватиме заявку на продовження терміну на посаді. Через тебе вона тінею сихається. До того, як ти прибув на збереження, вона ніколи захисту не потребувала, а тепер думає, що без нього не може виконувати свою роботу. Він висловив стільки неправильного і нечесного, але водночас і правдивого, я аж почав пропускати вхідні сигнали. Дат підхопив їх і переніс у спільну робочу ділянку. Я не прибув на збереження. Мене туди доставили в неактивному стані після катастрофічної помилки, яка виникла, коли я рятував життя доктор Тіменці. Я знаю, роздратовано відмахнувся тягу. Просто кажу... Ні, тепер моя черга говорити. Трапилася загрозлива ситуація. Після того, як доктор Каменса повернулася на станцію збереження, для її вбивства відправили трьох співробітників сірого кризу. Їм не вдалося, але була 65-відсоткова ймовірність відправки нових виконавців. Цей показник почав знижуватися після того, як страхова компанія знищила «Палісад» і всі операційні комплекси «Сірого кризу». «Сірий криз» самі винні, що замовили в «Палісаду» напад на дорогий бойовий корабель компанії. А «Палісад» винен у тому, що ескалював ситуацію далеко за межі стандартних операційних параметрів. Але спробуйте це «Сірому кризу» сказати. І компанія ж навіть не боялася «Сірого кризу», але мусила дати їм урок Урок такий, якщо домахуватимешся до когось більшого і злішого за тебе, виконай швидку прицільну атаку і щодуху тікай. Я сам завжди намагаюся діяти так. Атака сірого кризу була не швидка, не прицільна, і нормально втекти їм не вдалося. Т'яго вже розтули в рот, але я не вгавав. Існувала і зберігається потенційна загроза з боку окремих підлеглих або працівників сірого кризу. Але моя оцінка показує, що цей показник достатньо низький, тож доктор Каменса може продовжити нормальну діяльність за підтримки Служби безпеки станції збереження. Щоб перетравити цю інформацію, Т'яго знадобилося кілька секунд. Відбувся напад? Чому вона нам не сказала? Про це було б у новинах. Я дістав з архіву відео і швидко змонтував огляд з нашоломних камер Служби безпеки станції, а також однієї нікудишньої камери з холу кабінетів радників на станції. Дат із цікавістю переглянув його, я відправив відео на автоматичне відтворення в потік Т'яго. Очі в нього розфокусувалися, тоді він сахнувся, а обличчя поступово набиралося жаху. Дат переглянув усе відео, промотуючи його туди-сюди. Т'ягу я відправив ту частину, де я зверху на столі зали засідень намагався зламати недругу один шию, поки недруг два відчайдушно штрикав мене у спину. У залі в різних станах свідомості лежали шестеро працівників Служби безпеки станції, а Тіфані, єдина серед них, ще здатна до дій, висіла на робочій руці недруга два і молотила його по голові. – Чим та людина тебе штрикає? – спитав Дат. – Шматком зламаного стільця. Це – Це вартмехи? – з жахом запитав Т'ягу. – Розуміє, чому він так подумав. Це аугументовані люди, яких підсилили речовинами. Вони не відчувають болю, а рефлекси і час реакції в них пришвидшені. У них фізична сила вартмехів, але інший рівень з'єднання з потоком і здатність обробки. Тож їх важче виявити, а обходяться з ними ще вільніше. Чесно кажучи, наразі «Сірий криз» не може переконати інші охоронні компанії, які мають ліцензію на будівництво та або розгортання вартмехів, укладати з ними контракти. Через оцінку високих ризиків, брак операційних коштів і віроломних тере нападницьких партнерів по контракту «Сірий Криз» не належав до хороших клієнтів. Т'яго глибоко вдихнув, змусивши себе до спокою. «Але ж вони більше нікого не відправлять. Ти казав, що ймовірність загрози впала? Вона на прийнятному рівні, і опустити її до цього рівня було непростим завданням». Т'яго дивився на мене напружено і зосереджено, що мені не подобалося. Датова камера не показувала обличчя анфас, але навіть під таким кутом це було видно. Тоді чому вона вирішила не йти на другий термін? Не тому, що боїться тупи йти, а тому, що їй треба почати курс про працювання травми в медичному центрі. Вона нікому з усієї родини не казала про це, бо коли ти заручниця... Через приватний зв'язок Дат сказав мені. Припини! Дат може по-різному повідомляти, щоб хтось припинив свої дії. Він має різні рівні погрози, і цього разу застосував один із вищих. Я замовк. Дат пояснив. Ти порушуєш її конфіденційність. Це мене розлютило, бо Дат мав рацію. Що ти в цьому тямиш? Мою медсистему сертифіковано для емоційної підтримки і відновлення після травми. Ех, Дат справді знає все. Так бісить. Вона хотіла, щоб я вирушив на дослідження. Договорив я. «Я відповів, що погоджуся, якщо вона почне терапію. Отаке я надійне плече». Т'яго не зводив з мене очей, але я не знав, чи повірив він. На обличчі в нього відбувалася сутичка між різними емоціями, і, здається, він досі не відійшов від того відео. Воно відтворювалося на повторі до кінця, де дурний недруг один нарешті завмер, і я перекотив себе, недруга два і Тіфані зі столу. Тепер недруг два душив Тіфані, а я відтягував його». Вічливим, але не зовсім пропозиційним тоном Дат озвався в голос. «Т'яго, в нас є робота, а ти марнуєш час, відведений на відпочинок. Краще тобі піти». Від голосу Т'яго сахнувся, але підвівся. «Згоден, піду». Я зупинив відео і простежив за ним через датові камери. Чоловік повернувся в кімнату відпочинку біля камбуза і сів на диван. Трохи посидів, потираючи обличчя, тоді підвівся, взяв води і прийняв таблетку. «Що там?» – запитав я в Дата. Легке знеболювальне від голови і ломати в м'язах. Коли Т'яго зрештою ліг на диван, я трохи розслабився. Він думав, ніби я користуюся добротою докторки Менсе. Я досі навіть не був певен, про що він. Думав, я змушую її мене жаліти. Та ж навіть не просив мене викопувати. Коли це відбулося, я її і набув. Лежав у боксі на реконструкції. Мені хотілося почуватися переможцем у тій суперечці. Але здавалося, що розмова не закінчилася нічим хорошим ані для мене, ані для тягу. Думаю, тепер він зрозумів, що помилився в поглядах на ситуацію, але я вже роздраконився і тупо визнав, що шантажем змусив доктор Коменсу пропрацювати травму. Отже, я не знав, що буде далі. Якщо, розумієте, ми виживемо і все таке, а тоді повернемося на збереження. Мені, наче як зараз, треба перейматися іншим. Дат сказав, ти не бачиш очевидного розв'язання проблеми з камуфляжем ворожих дронів. Очевидного? – перепитав я. – Знаю. Тільки гірше зробив. Дат би не висловився так, якби в результаті того не було щось таке, що я мав би почуватися ідіотом, бо не помітив. Модифікуй свої дрони камуфляжним полем з таким самим шаблоном перешкод, як на шоломах і одязі ворогів. Бити по ворожих дронах вони все одно не зможуть, але твої запаси настільки обмежені, що ці атаки вже недоречні. Ну тепер я почуваюся ще дурнішим. «Ти маєш час на цикл перезарядки», – сказав Дат. Я збирався відповісти, що вона мені не потрібна – вона і справді не була потрібна, проте я знав, що мені потрібно насправді. Я перекинув усе на наш спільний робочий простір і відкрив перший епізод «Оріона захисників часопотоку». «Хочеш відкривачів світів чи щось нове?» Він став думати, уважно роздивляючись теги нового серіалу. «Нове, але якщо вона не реалістичне, відповів він. Я завантажив «Оріон захисників часопотоку» ще з медіархівів збереження, якраз тому, що він загалом йшов супереч поняттю «реалістичності». Запустив перший епізод. Ми разом подивилися його, поки Дат дописав наш код, періодично скидаючи мені уривки на перевірку. Можливо, він мене розігрував. Може, у Дата й лишилися проріхи в архіві пам'яті, але з іншими функціями все гаразд. За 26 хвилин до закінчення часу на відпочинок Дат сказав. За даними з човника, я визначив розміщення одного з суден Бариши Ремонт двигунів у мене завершено. Тож рухаюся на перехоплення. «Хелп мі файл уривок 3. Відтинок інтерв'ю Бахарадвач 1 08 25 73 94». «Відчувати суперечливі емоції нормально. Ти довгий час був частиною цілого. Тобі від цього гидко, це було жахливо. Але ти з цього виріс і був його частиною». Сесію відредаговано. Файл відокремлено від загальної оповіді. Я сидів верхи на недругу два, щоб переконатися, що він мертвий. Він уже мав би бути мертвим як мінімум двічі, тож тут обережність доречна. Тіфані стояла на колінах поруч, цілячись зброєю йому в голову. «Надто близько», – сказав я їй. Вона глянула на мене такими запухлими і набряклими очима, що я був непевен, чи вона взагалі щось бачить. Тоді вона подалася назад від потенційної досяжності рук. Позаду себе через єдину дурну камеру безпеки я побачив, як у двері запізніло вламується друга людська група реагування зі своїми ботами медичної допомоги. Я перевірив час і... Ого! Закреслять запізніло. Інцидент виявився швидким навіть за вартмехівськими стандартами. Зала засідань Ради збереження була велика і овальна, з довгим столом посередині, високими вузькими вікнами і двома входами-виходами в обох кінцях. Той, через який зайшла друга група реагування, вів у вестибюлі і загальні приміщення керівництва станції, куди люди приходили, щоб розв'язати питання, які неможливо розв'язати через потік. Напевно. Насправді, я уявлення не маю. Інший вихід вів у приватні кабінети, куди учасники ради змогли евакуюватися, щойно інцидент почався. Старша службовиця Інда обійшла стіл і стала на коліна так, щоб я її бачив. «Ця людина мертва?» – запитала вона. «Напевно. Але є шанс у 17% що він ще оживе», – відповів я. Напруженим хрипом Тіфані додала. «Він уже двічі оживав. Потрібен ізоляційний комплект». Інда звела брови. Скоро буде». Вона потяглася до Тіфані та обережно забрала зброю в неї з рук. «Наразі ти вільна». «Дякую, начальниця», – відповіла та і звалилася на підлогу. «У неї видався важкий день», – сказав я Інді. «Я здогадалась». Інда через потік викликала павукоподібного медичного бота, який пробіг повз мене і схилився над Тіфані. Видаючи заспокійливі звуки, він зісканував її і митю щось вколо. «Тобі також потрібна медична допомога», – сказала Інда. У мене була така велика коло тарана, що можна розгледіти метал внутрішнього каркаса, але старша службовиця Інда була надто ввічлива, щоб таке сказати. Медбот потягся до мене витонченою сенсорною кінцівкою. Через потік я повідомив йому, що все, чим він мене торкнеться, буде відірвано і шбурнути через кімнату. Бот прибрав кінцівку і натомість перевірив нею на друга-два. «Для цього є якась надія?» – Інда смикнула під у бік на друга-два. Я вважав, що свідомості в «Недруга-2» немає, ще відколи ми його вперше вбили. Мабуть, ні. Я тримав позицію, доки не пробув загін локалізації, який подбав про нашого здебільшого «мертвого недруга-2», та маю надію цілком «мертвого недруга-1». Тіфані і решта команди першого реагування вже винесли в медичний центр станції. Я пішов в іншому напрямку, заглиблюючись у кабінети радників і адміністрації, бо мусив побачитися з нею. Вона виявилася далі ніж через троє незахищених дверей, але цей кабінет був принаймні без балкону чи вікон на адміністративній антресолі. Я пройшов повз охорону станції та адміністративний персонал. Вони мали б спробувати мене зупинити, але А – чудово розуміли, хто я, і Б – їм лише краще від того, що не намагалися. Менса стежила за дверима, і коли я ввійшов, розслабила плечі. Вона знала, що недругів нейтралізовано, а команда першого реагування вижила. Вона мала командний доступ до потоку служби безпеки станції і моніторила його звідси. Наразі діяло безпекове блокування загального і приватного потоків Ради, і нам потрібно було якнайшвидше їх відновити, перш ніж хтось за межами кабінетів щось помітить. Сірий криз повинен не дізнатися, що цей напад майже досяг успіху, інакше вони отримують забагато розвідданих для подальших дій. Ми з Менцею зустрілися посередині кімнати, і вона виконала жест рукою, який означав, що вона хоче мене схопити, але знає, що мені таке не сподобається. «Тобі потрібно в медцентр», – сказала вона. У неї виднілася засохла кров на туніці і на правому коліні штанів. Недруг один був кинувся на неї через стіл у залі засідань, але я зупинив його буквально за пів метра. Менца могла потягтись і погладити його по голові. І це все відбулося після того, як я гнався за ним аж сюди із транзитного кільця, поки «Недруг-2» намагався мене вбити. Ціла охоронна команда першого реагування відправилася в медцентр станції саме через те, що тримала оборону проти «Недруга-1» стільки часу, щоб я встиг майже цілком знешкодити «Недруга-1». Їм просто пощастило, що другий зосередився на тому, аби прорватися і не вбити кожну людину на своєму шляху. «Я поки не можу в медцентр», – відповів я. «Спершу маю дещо зробити. Обличчя в неї напружилося. Тобі потрібна допомога? Інда викликала вільний персонал. Можу зібрати для тебе команду. Ні, лише хочу пересвідчитися, що знаю, як вони пробралися на станцію. Вона кивнула і відпустила мене. Ну так, я їй збрехав.